بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين يجمعين وبعد قانون أساسيك كومي مادي شرعي مشكلات نالاري فأغيبا نمانقا وطاسي خبر نكو زكا عبا دمانقا تاس دي بار دي مناخشي دي تسيراني وارنيشي وشيكي مشكل موجود نويا منك تبكر احكالي نووز منګه علم دې غوڼه قاصر وي هغه باندې خبر انکه موګه په هغه سبب انکه خبر وکړو چې یا مشکلات پکې موجود وي زینا زینوبه داسې چې مشکلات پکې موجود وي خو موږ ته دې کوم مشکلات راخکاری نه هغه ته بالله یو بل څوک ګټه کې چې هغه په دقت باندې وګوري او شامل بحث ور باندې هر رخيزه بحث ور باندې وکوي موږ خپل خپل معلوماتو دې خپل علم مطابق څخه کوم زاین سراه ته مونږ تر اخکاری بغو باندې خبره کو پ شلم ماده کې تاسو راځي پ شلم ماده کې وای د افغانستان ملي سرود په پښتو ژبه دی الله اکبر او د افغانستان دی قومونو نمونه په فکر راځي ملي سرود یا ملي ترانه د د سیاسي نظامونو د هویت یو ښکارندوی وي او زکہ خودی ته ډیر ارزښت ورکولای کیږي سیاسی فرهنګ کې او په هغه کې اکثرا هغه مفاهیم هغه موضوعات هغه عمده ټکي به کولای کیږي چې د دې نظام ماهیت بیانوي پکې بی د دې نظام ماهیت پکې بیانوي دلته نه پهکې د شریت ځکر شو ده نهپې د اسلام ذکر شوي ده نه پهې داې کر شوي د دلته به دابلدوندي مسامانانو خاوروي د کافران نه به زادیږي دلته به د اسلام مظام قانونمي بس یوا په دی خاطر باندې چې د عوام و خلکو د تریستلو د پااره یو ذریه بره بره کړي لو شوو نه خدا هم په ک نو په دی باې فاخ نه کوه نو بیا ویللی چې راې ی د اللهټه کوې کراو خلکووي د خولهور هم الله اکبر په کې ده الله اکبر خو یو یو ذکر دی په اغه معنا بندشي چې الله تر طول لوی دی امده حاکم دی امده مشرع دی امده اله دی امده رب دی قانون دی امده ومنل شي نو بیا دا نور مخالفتونه په دې قانون اساسي کې ولا بیا دا ب کې ول ويل چې د دیموکراسي په اساس باندې به دا, دا نظام جوړي او دی ولست دی را دی پاسه اس باندې نظام جوړیږي او بینور منلی قوانین باب کې منلای کی او دی بشر د حقوق اعلانې باب کې منلای کی چې د ارتداد د لپاره صراحه اجازه پکې موجوده ده نو کله د معنا وای چې الله اکبر الله تر ټولو لوی دی او همدې دی ومنل شي د نظام دی ومنل شي د فرمان دی وچلېږي دی دی حکم وي دی بل څه حاکمیت د دلته نه چلېږي نو به دا نو شین څه تراول تناقض د کندا نو د کار و لیکړې چې د نظام په هیڅ باندې د قانون په هیڅ باندې د ولایهه په هیڅ باندې د نافذ قانونی ماده په هیڅ باندې نور شین راوړي خو بیا یو واجب ترانه کې د خلکو د تیر سولو د پارا یو ځای یو لفظ د الله اکبر لفظ راوړي نو کدا تناقض و او د خلکو د عواطف او د اندې دي عاطفانه استفاده کولو او د خلکو خلکو ته دیول کاذب شوع اسلامي شوع ور کول او کوشش نه وینو بل بیا څه شي کېدل شي الله اکبر باندې د ایمان د ویش الله تر ټولو لوی دا, لو دا, بي دا نو به خو په دماغ کې نظام یا یو دماغ شریعت باندې به نه شن ولې فکر اور نه د خلکو د تیرستلو د پر مازی او دروغجن کوشش دی دي. خو دی نو سم مځکم تاسو وای را ته نو سماده کې تاسو دا وزن بیره د دریو د تور سور او زوون مړه نور کی ټوتو څخه جوړ دی بیا خیر دولت ملي شین لسبین رنگي محراب او منبر څخه جوړ دی ملي نشانه لسبین رنگي محراب او منبر څخه جوړ دی د دوه تاندو دو او ګمېستې یې په بلنې د لا اله الا الله محمد رسول الله موږ هم همدغه وشه یې ده لکه دلته چې په کې آواز الله اکبر دا نور عملي مصداق نه ده په نظام کې الته هم په سمبول کې غمونوګرام څورتاوي دی د دولت نخان څورتاوي دی ا دې د مهر شکل چلی کنا د کتاب نثار باندې دلته لګه ولې دا شه یې ده شه یې ده دلته په سربندې لا اله الا الله او دې وګونه د دوو بیرغونه تاوي دا د ی هم نو هماند غ ډول حثیت لري ی وا تزیینې شکل د عملی تبیخې شکل خو د غ نه ده نه که د لا الله الله منلو تهی ماده نو بیاخ د لا الله مع دا چې غیر د دغه الله نه بل الله نهشته بل بل چا د حکوونه من ل کې بل چا د فصلهو من ل کېږي بل چا تابیداري دی نه کې بل چا د استستااج اعتبا د نه کېږي د الله د دمنانو د په قوانینو کې د په نظامونو کې د په تړونو کې د عزبیت ناقسته لکه دا یو اتفاقي خبره ده کنه چې يهودان کافر دي نه دا یو خبره ده کنه چې نصراینان کافر دا یو خبره ده کنه چې کومونستان کافر دا یو خبره ده کنه چې هندوان کافر دا یو خبره ده کنه چې بوتپرستان کافر دي دا یو اتفاقی خبر ادکان چ دې مسلمانان د تصور او عقیدې مطابق څوک اله نه منی هغه ټول کافر دي که په هر شکل باندې منی خو دې مسلمانان د تصور او د عقیدې مطابق یې نه منی هغه ټول کافر دي خو دا ټول کافر دي د نن زمونه کې چې دوی مخکې پوهوم د بنو مللۍ تړونو کې افغانستان عضویت ورسره لري او د متحد منشور منل د امدارنګ دي بشر د خلکو نړیوال اعلامیه منل دغه ملل المتحد منشور منل یا ملل المتحد منشور یا دغه د بشر د خلکو اعلامیه یا دغه نور تړونو نه شغه نظامی یا فرهنګي تړونو نه دی یا اقتصادي تړونو نه د د دي کډمسمنان دي د کفر دي ني به دي, دي, دي. <تصفيق> دي, دي. دي غي دولت مکلف دي دي په منل باندې د نظام ول مکلف دي خلا اله الله ده دله لا اله له ما ناخذ دا شبلس دین ما نه لکه یوازې د اله دنه لکه د دوي ولی ور سره منی ورکه عزبیت ولی غواړي دغه د قوانینو پایرایي بیاولې کوي هغه باندې دولت ولی ملزم او مکلف د بشر د حقوق اعلانې بیاولې منی شه اصلا دي چې په بنیاد باندې تبعیض مننه دا نو په تجارتي معول اسلام غ د تجارات خبره او دتعمل خبره دا اسلامې منچ کاافر سره دي وشي کافر سره سر تعمل کول کااف سره تجارتيقة تعمل قول دا خو بخيش د پاارخ په اسلامي شریت کې اوسل موجودي فه مجودة ده تشوره د کتاب الخراج د انس د امام ابو یوسف رحمته الله چو غری اغه د اسلامی نظام د پاره مالی تصور یا مالی چوکات یا د موارد او مسارف دا ټول بیانوی په کې بیا په اسلام کې خوده د معاملات او فقها موجوده ده انه اسلام خو عاجز نه دي دی دنه چې د معاملات د پاره د حلول ولری اسلام خو دد د پااره خپل حول لري خو دته خو قدن دغه حول پرې خو د لا کېږي او د بل چا دحللاره غور کې د بل چا میارونه غور کېږ دس د لتته ی خالیګا ده د خالیګا ی اوس په بلچ باډ کوي او اسلام د دی نه ده اسلام خو خپل مالی تصورور لري اسلام سکري ن خو من نه که نه خبره دا د چې مننی نه او قدن شوه یا نهې اراده تن یا نهې مونږ وایي چې د کافر کېږ په همدې خاطر چې دی اراده تن نامې دغه مستر نه دي کنه د استرار په حالت کې خو کڅو د کفر کلمه ووای خو ځړې مطمئن به ایمان وي اغه نه کافر کی دغه د استرار په حالت کې نه دي دغه په خپل اختیار باندې منی دغه خارزي ورته کوي دغه انتظار کوي کله نه کله نه چې په دغه کې زما ګعزیت ومانه دي اغه معیارونه ټول په ځای کوي اغه شتصور نغواړي اغه شرایط په ځان کې راولي پوره کوي ترڅو شپه تړونونه کې دوی د اوس په هیڅ باندې وومن نه لیش کاغه निजामي تړونو نه دی کې سیاسي تړونو نه دی کې نو ترجارتي تړونو نه دی تو نو دا ټول دی لا اله الا الله سره په منافعت کې دی په مخالفت کې دی إلا, الا الله ما انا د نور بل نه ما نه یوازې د غي وې الله ما نه دی بل چا نه ما نه بل ته خو په کې وې دی بل چا ما د یوه ولست راهدا باندې ولالو نظام منم حاکمیت دی الله نه د دې ولس خپل د خپل ولس خپل ځان باندې حکم کوي د ځان لپاره قوانين جوړي د شین خوده ټول ارص په داس ترتیب باندې په د قانون اساسي کرا وړي چې د الله هیله الله سره مخاليف دي د الله اکبر سره مخالف دي یع لازم ماده کوم څه دا موه ده تشرط وایي د تلسوم ماده کې اوس د مقیسوی حالت کې دنه اسلامي دی د نورو په نسبت غوور د دوولتی ادارو د کار له هوای د کلیزي مبدا د ټمبر کم صلی الله عليه وسلم پر هجرت نو غوري د ټول ما تاسو ویلئ چې دا د شی تزييني شياندی او په دې کې مغالطي موجود دي یعنی خلکو تې رېستل پکې په مقصودي شکل راوستل شي مثلا مثلا غوري د وچه د هوای تقويم یعنی جنټري د دې مبدا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هجرت ولاردې خو چې پر هجرت باندې ولاردې ګورې دې ختم توازې شي کدي هوا تاریخ یا تقويم دا واقع هجري وی او اتباع سنت په کې مراد وی مطلب وی نبی هجري قمري ولنه کوي چې هجري شمسي تلګول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت کو اوس څرلاص اوس په دې کال شي نسته کنه او د تا خدای سره څو څلور کارله دغه هجری شمسی چې د سلجوقي دولت په وخت کې د بنیاد یوه ده لې شوه ده ټول سیمه کې ایران او افغانستان د ټول سیمه په سلجوقي دولت کې یو په وخت دغه په سلجوقي دولت کې امره فارسی تاریخ را راوښتل شو متابق کړي شو له سره له هجری قمري تاریخ سره نو دغه جزئیات په دې بنزا تاسو سره ډېر خبر پینم دا تاسو خپل بیا و وګورئ ها. نو کومرات نه تیبا سنت وی او مرتن د صحابه رضوانهم طریقوي او د پیغمبر صل الله علیه وسلم د هجرت تاریخ ته په ارزخه باندې کتلی نو خو بیا د اصلی تاریخو لګی لکه د امارت په وخت کې چو اغه اصلي تاریخ لګول او مر د پیغمبر صل الله علیه وسلم د هجرت په قمری حساب باندې او بل د مسلمانانو نشته د عبادت او مناسبات دي او تړاونې اغه ټول هم په قمری حساب باندې دي که حج د کر اوجاده ک چون موناسبات دی اغلب د قمری تاریخ باندې دي نو د قمری تاریخو نه معنی دغه مهاجری تاریخ راست لید در اصل که فارسی تاریخ دی خو نه خوب یاده دی خطر باندې چې یو خلک دغه مسمانان شو نو فارسی تاریخ دی دغه یا شمسی تاریخ یو وخت د رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت مطابق محاسبه او دا کوم فرق د هجری قمری او د هجری شمسی ترمن څه د څو لاسو پسقدر دغه دا د اغو یو لهورځو یالس یا یو له ورځو تفاوت دی چېری کال یو له سوورې د لاډ وي وړه کويوي د شامسی کال نه نو چې لاډ شي خو ورځې ډیرې نه تل ډې ورو نور کلونه جوړي نور کلون چې بیا را مې کته راوي نو په دجز یااتو به بزه تا خبره نه کووم د اغو یانو خبره د سره کووم چې کوم د اقې سره ممساس لري د اکدې سره کوم مساس لئ اغته تاس ته دوم باقي منده جزئیات تاسو په خپل وو غوړیا را یانوځه کورس کوم تاسو سره په اول سره خبر وکوم چې هغه اصلی دین پورې او اصلی ایمان پورې تړاو لري ته سي دویم فصل ته په دویم فصل کې د اټبا او اساسي حقوق او واجبو په وشته میمادیه ته راځي دویم فصل د دث باور اساسي حقوق او واجبات دویم شتمه ماده ده بعد د دویم شتمه ماده کې تاسو ګورئ د افغانستان د اتباع او ترمنځ هر راز تبعي او امتیاز منع ده لذی اول د افغانستان اتباع او د افغانستان اتباع څوک دي به تر شي تاسو په چیمه ماده کې وو د افغانستان د اتباع, و دي افغانستان دي اتباع و تعریف چلودهې بتهته چلوته را شي په چلوره مادهې وایي چې د افغانستان ملت عبارت له ټولو ا اافاد خه د افغانستان طبیت لري هلته د افغانستان اتبایت شوي که وایي د اتباته من امتیاز او تفریق یو د بل نه غوره ګل دا منه ده د چاتر من دا منه ده لګي <تصفيق> په زور د اطباو ترمن د اطباو ترمن راځي د اطباو تعریف د بل تر یو جوړ د اطباد سوکتی اطباو کې وایي چې هر څوک چې د دې وطن طبیعت لري هغه د ملت جز دی هغه د افغانستان اطبادي د افغانستان ملت په پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، تركمان، بلوت، بشی، نورستانی، ایماق عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نور قومونه سره جوړ او نور قومونه داس یو على الاطلاق خبرده شپ دی کې نور قوونه کاغه اندوان دي کاغ سکان دي یا په تلون کېې نور داسې قوونه چې هغه د بل ځای کاافان دي یا د بلې اخې لرون کې دي هغهدلتهازې جګون کېي د دی طبیعت اخلی نو بیا د وطن یو د نظام دی اتبا نه ګه ل کېږ د افغان کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطلاق کېږي ګوری یو واې د افغان تاری مخکې تیر شو مږ سرکن د افغان په باره کې قانون ساسی وای چې چا افغان و کېي چې د افغانستان تابیت لري که غکدووي که مسلمان که کاافې کو مسلمانو که کمونستې که س کولروي کوینوي که وکو هغه چې د دی خا د تابیت لري هغه افغان دی د میلاهی فر د افغانستان لطبیت څخه نه رم هتی اور فرد تابعیت څخه نه محرومیږي نو دلته بیا ګورې دا خبره واضحه شوه چې دلته د افغانستان هر اوسی دون دونکو چې د دې نظام تذکيره لري د تابعیت پاڼه لري اغه څه ګڼل کیږي د دی افغانستان دیطباوي فرد ګڼل لکی اوس دغه د وطنو د وطباوي کافر او مسلمان ټول رغله کړه نه کافر ها مسلمان ټول اتبا شو د افغانستان کړه که کافر او مسلمان <تسجال> ترمن <تسجال> تفکیک خوونه شو فرق خو رانه امتیاز او بکل رانه کنه دلته دا خو بکنول شوی چې څوک کافر دی غات باندې انده زیاده کنه خنو چې داغه ساده بیرته اوس راشي انده دوه وشتې ماده ته البته بلورمو ماده وای چې ارتش او چې د افغانستان او سيدون کې هغه د افغانستان اټبادي کافر كا کااف دیک مسلمان دی دلته ای د دی اتبا تر به هر را ته زه انامتیاز نه ینی یو د بل نه غوره ګنل منه دي نو بیا ته دا را ووزي که نه چې افغانستان کې مسلمان د کافر نه غوره ګنل په افغانستان کې مسلمان د کافر نه غه ګل منه دي حکم د چا د داس مادهې د وناسسی د د دخوااسسی حکم د چې افغانستان کې به مسلمان ته تر کافره غوره نوای دي كافر او مسلمان ودواړه یو ډول ګڼلای کی ولی ځکه هغه د دلت د هکم تصریح کې یو ځای د افغانان دي اطباء دي اطباء او ترمنځ تبعیزونه په اطباء مسلمان نشته کافر هم نشته او بیا هر راز تبعیزه هر ډول تبعیز دی په هداشي على الاطلاق ولا شو كل أقسام دي تابعيز كاغة ديني دا كاغة حقوقي دا نور أهرب دول دي فدس حل كشب شريط كي خود مسلمان دي كافر صغير برابر نده فإسلام كي خود كافر بد دي كافر بتياروك دي كافر ظالم دي كافر مشرك دي كافر دي الله دوخمان دي مسلمان <تصفيق> عزيز دي مسلمان أعلا دي كافر بقالتا چو وسيه مسلمان خاوره كي دي أغا بحكم معلوم وي يابا مستمع منوي يابا اهل زي مبوي دي مختلفه دي اسلامي شريت كچسون دي دو دي پارا تسميه يا نمنه فرغلي په اول دلته يو دول فرق هم نه ماني لکه څنګه چې هم دلته اصلي وسيدون کي دي دي خاوري لکه څنګه چې ته دي مسلمان په هيست دي ټول دلته کافر هم دی کافر په دې ټول هغه نو برخمن دي چې ته برخمن یې نو کافر او دی مسلمان تر ترمنځ فرق شته دی دې قانوني اساسې په بینه څنګه هر ورځ د ویزه له حاصل ضربه یو له حاصل مخکې په البته په څلورمه ماده کې وویل چې دوه افغان چاته وای زکه هم رجوع کوله په څلورمه ماده ته بل دندو دی جو پدې د ریښتنو ماده کې دا به د چټک قانوني موجوز موجود وي بدامکړ کېږي یو څه اخو روس روان دي مونږ خو روس مونږ یو اړې په عمومیاتو باندې خبره کوو په عمومیاتو باندې خبره کوو په دې عمومياتو کې فرق راوسته لیدو کنه چیرته داسره غلې ده چې کافر او مسلمان په افغانستان کې یو لبل نه فرق لري کلياته دې ګرکېږي قانوني موجود وي او او قانون مړو د وسامت یعنی اوس او دا د دې د وریشي اسلام سره مترم اسلام یو قانون د پدې نو دوی خل د نظام جوړکړ ګورې مفتصاب خبره به په بنیادونو باندې کوي او دغه مقدمه په بنیاد به کوي چې موږ غلط ویل دي د قانون دي اساس چې څه نظام به د څه په اساس جوړیږي نو چې دموکراسي په اساس دې جوړیته د اسلام په کله کې کوي نا نو دای خوای شد زده د ملت د اراده پر اساس باندې نظام غوړم زده دیموکراتي پر اساس نظام غوړم د وې ز کفر او ارتداد قانونی حق ورکوم د وې ز د بشر د حقوق <تصفيق> نړیوال اعلامیه مننه او د نړیواله اعلامیه په اتلسم جز کې د ارتداد حق <تصفيق> هر چاته حاصل دی بنا د حکومت هر چاته د مرتدی کېدو حق ورکړي چې حکومت هر چاته د مرتدی کېدو حق ورکړي د اسلام جواز لکم ځای پاتې شو دغه په اسلام باندې استدلال به کوم ځای 사이 کوي چې یو حکومت پخپل وای چې زه هر چاته د مرتد کېدل هر مسلمان ته د مرتد کېدل حق ورکوم او د غل حقوق نه دفاع کوم دا نظام کافر شو کوم مسلمان شو چې نظام کافر شو نه د به اسلام باندې استدلال کوم ځای 사이 کوي په اسلام باندې استدلال هغه څوک کوي چې اسلام مانی دی خو له شورو نه وای چې د ما نظام په دیموکراسي جوړ ده دمن نظام حقوق بشر جوړ ده دمن نظام دولس په اراده باندې جوړ ده دولس د ادارې اراده موضوع منغو تاس یو تعریف کړ دولس اراده وایي چې شته په قانون کې دولس اراده وایي په قانون کې ح... ملي حاکمیت وایي په قانون کې دا خبره منغو تاس لمکهنه قدم په قدم فیصله کړی د سر رواني oh. د افغانستان د اتباع تر منځ هر رسته په ازو امتیاز من دی د افغانستان اطباء مخکب څلورمه ماده کې تعریف شوی دي چې الته هر څوک چې د دې ملک طبیعت لري د کارت لري هغه د اطباء دي که هغه هندو ده که مسلمان ده که هغه مسیحی ده که هغه مسلمان ده که هغه ارتوک ده هغه د افغانستان په اطباء کې راځي او د اشرف غنی خزہ کافر ده مسیحی ده افغان ده په دې معنی د افغانستان تذکيره لري دي, أفغانستان تذكير دي بني أغا افغان هې نتا دي افغانې ستا چې لري لري د ديقانه اساسې په بنیاد باندې هغه افغانه ده په داس حال کې چې هغه اعلانې صراحتن کافر ده په خپل وایې زه کافر یم زه مسلمان نه یم زه مسیهي من سرهانی یم نو دلته دا دوه شته مادو وې چې مسلمان او دی کافر ترمن خبر عدالت بيخي به کېدشه نو هغه دی افغان ساندي اتبا او ترمن زه هر راستوب ایز باندې ده دلته یو څوک د بل چا نه ځان په baseX yana کې غورا نه بولی د یو ډول حقوق لري یو ډون څه لږه ته نه لری په کی د افغانستان اټبا خځو نارینه د قانون پوره اند مساوي حقوق او واجب لري ګور د قانون پوره اند د خځو د حقوق د مساوي حقوق و خبره د اما خبره ده شرایط یې امریکایان یا غربيان د جنډر یا د جنس جنسیت دا موضوع د جنسیت د موضوع په هیڅ باندې بیانې هغه وایي چې جنس په بنا باندې یا په بنیاد باندې تبعیض کول او فرق رسول د مندي نارینا او خځه کې هیڅ فرق نشته دي, دي حقوقه ټول سره یو دی دلته هم د امدغه 2 شتمه ماده وایي چې د خځو د هنر حقوق او واجبات دواړه یو دي حقوق هم یو دي واجبات هم یو دي یو مثال به وایو مثال به نارین چکم کارونه کولای شي په افغانستان کې دی اغه دي fiziki بدني روحي رواني وضعیت مطابق دی خزه کو غوړی چې عین ام دغه کار وکي نو قانون به مخني وایي بی کوي کنه؟ څه کوم تاسو نه ولا به نه کوي ځکه قانوني اساسي وایي چې دوه لسره برابر دي او سی و خزه دا راپورته کوي چې زه غواړم د کابل د خار په یو چوک کې ترافیک شم د کابل د خار په یو چوک کې ترافیک شمه دا قانون اساس به منکای کوي به نه منکای بولبې نه منکای ځکه چې مساوي حقوق دي نارینه نه ترافیک کېدل شي که زه یې ځم ترافیک کېګم نارینه وای زه دي جنرال شما او یو پوز دے رہنمای کوم ودي چلون دغه قیادت د پغړ باندې ولرما یو خزويزه ام جنرال کیغم زم د ځوانان د لخرې د څو قوم وګړو ته مخې جوړو مې سمته مخې جوړو د قانون به منیکای کبه م کبه املا تړکی یو نارینه راپورته کیږي وای چې ز وادم رئیس جمهور شم حق لارم ماته ده قانون حق رکی دینر په حساب نشه زید رئیس دلته ده حقونو مساوات موجود ده کنه دې په بنیاد باندې موجود او چې وخزر اپورت کی وای زره رئیس جمهور کیګم څوک به مخنی وای کی کوي نه قانون نو ته مساوی حق نور سراحت راځي چې ده افغانستان او د کاندیدولو کاندیدولو حق لري نو ځکه خو چې رئیس جمهور دې لپاره اچ مشکل کیناله قانون دې یو ډول حقوق ورکړي او واجب او مسؤلیتونه یې هم یو ډول دي په کومه کسان شېانو باندې په با کومه کارونو باندې شناري نه مو کالفته په ناري با نه باندې واجب دي دی واجب خبر شبې کنه دی وجيبه جمع ده دې لازم شيانو کوم کارونه چې په با ناري نه باندې لازم دي هغه په خزینه باندې هم لازم دی. دا د انسان دا انسان ته د اروپایی غربی تصور لدیدگاه نه دی دي په اسلام کې خودی خزې واجب علی دی. د دی دینر واجب علی دی. د دي په اسلام کې د خزې حقوق علی د دي د نور حقوق علی د هر چاته د فطری او طبیعی جوړښت په نظر کې نیولو سره حق ورکړ شو دی د ځین شیا نو نه خزې منکل شو دی د ځین شیا نو د ناری نه منکل شو نارینه نه خپل نارین نارتو کارونه اوپاره شوي ښو ته د ښ توپ کارونه او سپاره شوي او دد د پااره چې یو الاتبااس را شي او یو ګډو ډای را شي هر چا تهی حقوق حوقوق معلوم کړي او ځین د ځینو کارونه نه منې کړي دلته حقوق او ووجب دواره څنګه بللی دي مصوی بللی دي دا د مسلمانانو د دي اقې د ممانانو ددنین مطابق ماده ده که د مخالفه ماده مخالف ماده شکلات بیا بو مو ته په چلریشتمه ماده د انسان طبيعي حق دی دا حق دی نور او آزادۍ او عامه مسالح پرته چې د قانون لاره په تنظيمي حدود نه لري د ښه تو ټول ازادي پر دیموکراسي کې او په دې قانون کې د ترڅو چې د نورو خلکو آزادۍ د دینه متزلره شي شوی نه ده بخی خې حدود نه لري په شریعت که د آزادۍ تصور انبسد چې د هر څاکولو د پاره انسان آزاد دی په شریعت کې خو محدودیتونه دي په شریعت خدای د دا کار بکای د بنه کای ک دا دی وکاو لاس در نه پریکوم ک دا دی وک سر در نه پریکوم ک دا دی وک بندي کوم نه ک دا دی وک تبعیدوم نه ک دا دی وک تعزیروم دی دلت ازادي علي الاطلع خدای ده د شریعت از کدا سی بک ویل شوی وای نو بیا سړی ویل شوی ده اسلامي ماده یا اسلامي دین د دی اسلامي دین رعایت کې شوې ده چې ازادي د انسان طبيعي حق ده د دا حق د نورو لا ازادي ل شرعيت سره د تکر نه علاوه په نورو شانه کې ده حدود نه لري که شرعيت سره تکر د شرعيت لفظي چرت به کې راوړې د دین لفظي به کې راوړې وي دلته دی وایي ازادي د انسان طبيعي حق ده د دا حق د نورو لا ازادي او عامه مصالح پرته چې د قانون نه لاره تنظيمي کې حدود نه لري د شریعت له لارې نه وای د قانون له لارې وای اوس قانون د څه او ته د شریعت د د د بمانا بلکې قانون په خپل د اساسي قانون تعریف چې قانون وایي قانون وایي هغه مسووبیت وایي چې د ولسی جرګه د دواډو مجلسو لخوا نه شي او بیا جمهور هغه توشېکې دغه قانون وایي شریعت خو به خدای د دا نه کنه شریعت خو دا وای نه دغه قانون وایي چې قانون به ازادي ورته محدودوي شريعت خو نه محدودي اوس شريعت یو بیل مفهوم دي قانون یو بیل مفهوم دي شريعت مفهوم داده دا. چې الله لخوا نه راغلی نظام ده او دی کې د بشر هیڅ دخل او غرض نشته نه به منلو دي چې الله لپاره اوندي راي اخستلو دي لپاره چاته ودان دي کی هغه برا سن منل کی چې زما کې تر اورسه د نور هغه او پیغمبر خلق ته بیان کوي هغه باندې دغه دې پردې د زرت نشته تر در ده شریعتي وری پرلمان ته ورنه کوم چې پرلمان څه په یوې کپرلمان ومانه نو بیا به موږ ومونو کپرلمان ونه مانه موږ بنه مانه قانون د مس... قانون اساسي په خپل تعریف ای چې قانون اساسي هغه قانون هغه مساوباته ویل کیږي چې د ولسی جرګه دي کوم بل تقنینی مرجع له خوان هغه تسویب شي او ولاسمشر هغه توشيه کې امزای کی وي نو بیا هغه قانون دی دغه د قانون لاله ربه تنظيمي دی قانون د حدود و پرانا کې به تنظيمي دی د شريعت د حدود و پرانا کې نه ده د انسان ازادي او کرامت لته لري خوندې ده دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دي دا کوم شي چې ډېر مشکلات نه لري هغه ما تاسو نه یادو رازوب تر رازې شپږشته م ماده ته بلکې ووښته م ماده ته راځ په وښته م ماده کې د وای چې هڅي او عمل جرم نه ګڼلای کیږي خو د حق <تصفيق> قانون لمخه چې د جرم تر ارتکاب د مخه نافذ شوی وي دی خت او ګوري ټول مات عمل به جرم نه ګڼلای کیږي مګر د حق قانون لمخه چې د دې جرم تر ارتکاب د مخه اغه نافذ شوی وي تاسو دی خو ته ورملاته وو چې زه پوښيم چې تاسو لمس که کی تاسو د کتاب سرهستی دغه وګورې مات هڅه یو عمل بجرم جرم نه ګڼلای کیږي د حق قانون لمخه به جرم ګڼلای کیږي چې د دې جرم تر ارتکاب مخکې د قانون مرعي او اجرایی اوس راځي شریعي قانون په افغانستان کې مرعي او ده په افغانستان کې دموکراسي مرعي او اجراده شریعي قانون نو شرعی قانون مجرم مرعول اجران ندی شم مرعول اجران ندی کوم شته چ بشریات کې جرم وی لکیږي یا شریعت کوم شاند جرم ګڼلی در قانون اساس ورته جرم وای ولا وای ځکه چې مرعول اجران ندی د پدې تاسو ریک کې چې دغه قانون په بنا به جرم ګڼل کیږي چې د جرم تر ارتقاب مخکې تسویب شوی مرعول اجرای دلته شریعت مرعول اجران ځکه دغه نظام پد شي بنه ولارد د دیموکراسي کمه حکومت د چا چليږي گورنمنت اف د پيپل باي د پيپل فور د پيپل د خلکو حکومت د خلکو پلاس د خلکو لپاره قوانين بدلته څوک جوړي تسويق د قوانينو بتسوکي وزعه د قوانينو بتسوکي د خلک بي کوي ځکه دا نظام ولاله د چا پر اراده باندې ده د خلکو پر اراده باندې ولاله نظام دا خو د الله د شريعت مطابق نه دی ولر ځکه په دې ټول قانون اساسي کې په یو ځای کې هم چې د شریعت لفظ نه دی راغلی د شریعت لفظ نه دی راغلی د اسلام لفظ راغلی دغه د پاره تعبیر د نه چې اسلام یو حقیقت په ذهن کې د ځان پر قوانين خپل جوړي اسلام د تعبد انسانان په هغه طریقه باندې الله د ژوند لارې چارې او قوانين د به دي ملګرو ملاتو د قوانينو الدول قوانينو مواحدو د بشری حقوق د اعلامی د نور میثاقونو تړونونو د دی مطابق وي دلته شریعت دی وځل د لپاره هم نه ذکر شوی متوجہ سیدی خبره تا کنه ها واس یو چوک یو جرم کوي اغه جرم ته د شریعت له نگاهه سزا ټاکل شوې خو ده خود شریعت خود ته اوس مرئ ول اجران نه دی چې مرئ ول اجران نه دی نو اغه شری جرم دی اغه شری جرم ارتكاب چې څوک کی د خن اساسی او تجزاو ور کول شي ضد ضد قومي اساسی ل دیتګانه لنظره اغه سړی مجرم دی نه دی قانون کې چې اغه ته قانون دی جرم تر ارتكاب مخې دلته مرعي او اجرانه دی په دې برکه هم دا ره خم ته راضې ک د قانون له حکومونو پر ته تعقیې دای نیول کېدا او تووقف دا نه شي بیا ته بیا همدغه موضوع بیاشرهقيې دې ما د دی اوتمې ماې په پاتې پا برخه کې ويه چا ته سازه نه شي ورکل کېدا مګر د باصلاحیت ته محکې په حکم او دغه قانون لا کاامو سرهسم چدې د اته مول تر ارتكاب مخ کې نافذ شوی وي هغه مخکري موزه د عدالت به په نور عبارتونو باندې شاره کړی ده الته حجرن شګنل کې ده د عدالت به د سزا خبره ده سزا به وای د کوم قانون مطابق ورکول کیږي د هر قانون مطابق چې دې فعل د مرتکب شوی د دې تر سره شوی فعل تر ارتكاب مخ کې هغه قانون مرعو الاجراوي دلتا مرعو الاجرا ديمقراسي دا كاسلام دا شريعه دا كاسلامنا شريعه دا مكانو غانو كديمقراسي دا ديمقراسي دا. دا نو ديمقراسي کي چتصشت سزا ويلاي شوي چتصشت جرم ويلاي شوي اغه تبه سزا وركو وليكي او شپ ديمقراسي کي چشتا سزا نده ولي شوي جرم نده ن ورکوله کې ګورې په دې شورو کې چې موږ تاسې د اوږدې مقدمې برلودلې چې د ولسم اراده د ولسم حاکميه ديموکراسي بین مللي حقوق او نړیوال قوانین نریوال مواثيق د بشر د حقوق او نړیواله دا د ټول بنسټونه تشکیلوي د قانون د فهم دپارټ من توجه استي من به خبره د امغو بنیادونو په اساس بنیکم چا کومقا دی قانون اساسی په خپل خپل مقدمه کې ذکر کړی او په موادو کې ذکر کړي دي کدوې چیرې یو ځای شریعت ذکر کړي وای نو موږ به ویلو چې دی دوی مقصد ته شریعت ده یا په دغه قانون اساسی د شریعت مخالفی ماده چیرې نه وای نو مطابق دی بالکل سله سله کی هر ځای هر مواد پکې دي اصل اسلام دی اصل دین مخالفی مواد مگر دی هغغه قانون له احکام سره سم چې د اتهام فیل تر ارتكاب مخه نافذ شوی وي به بي. درته وایم هیڅ آتا سزا نشي ور کول کیدی مګر دی بس صلاحیته محکمه په حکم او دی هغغه قانون له احکام سره سم چې د اتهام فیل تر ارتكاب مخه نافذ شوی وي که و شریعت مخه نافذ وي نو شریعت مطابق سزا ور کول کیږي د شریعت مخه نافذ نه مد شریعت مطابق سازانه ورکولېږي راځي اوس عملی مصداق ته میدان ته دا تقریبا له طرف لسم کال روان دي د دې نظام په دې څوار لاسو کې تاسو چیرته کوم ورځ او لدې چې چیرته حد د حدود نافذ دی چا لاس پرېښوي کولی ځکه چې قانون کده ځکه دا شریعت مې مانی شریعت د تنافس نه ده, ده, ده. ده شریعت شرعي مجرمان مجرمانه دي دلته قانون چې سیستم مجرم وايي هغه سزاور سزا ورکولای کی قانون وايي جهاد ز... جرم نه دي مجدين سزا ورکولای کی کنه خډيره ادمي کی کنه ادمي بنديانه چې زکه دیموکراتي وايي شپته به الله حکم نه نافذه دلته به ول سره نه نافذه او دا جهاد شته د الہ په حکم کې راغلي شاید تاسو به د څوارل سره قانون چرت دي چ چوک دی رجوم شوی دی د دولت له نه یا شریه یا د دولت رسمي محاکم دی څوک رجم کړي تاس دی تاسو چې اوریدل دي چې څوک دی په درو باندې وهل شي ها یو څوک به وي چا د پغمان زن... مجرمانو چې هغه کړي وو جنای کړي وو فلاني کړي دای کړي و کړي وو خو اعدام شو اعدام خو شریه حکم نه ده کنه هغوی باند د نا د تهمت ثابت شوي نو بیا په اغ تر قول جززانانه ورک ورته چغه شریت دو خو خلک وژله خو افظ نهقلکن هغوی جم کلل محسين بیا هغوي چکم خصو واللهغ کلل چکمواده غ په وهل شریت په درروبانېوه او جم کول وایي که زندول او في صفحة هستين الى ركوال واي رجم واي ما اخو دي شريط تطبيق نشو اخو دي هكماد دي خطل قانون تطبيق شو اخو دي خزو دي هكوكونا دي, خز دي, دي دفاع دي قانون متابق اهدام شوال دي شريط قانون اخو دي شريط دي قانون متابق اخو لمن زورال شوية شوي شوية التعزيل شوية خو ندي كان نو ندلتا د چوار لاس کاله دي خلکو د تیر شوه نه چیرې د چا لاس پریک شو ځکه چې لاس پریکول جرم دی شرعي سزا ده اغلا شرعي جرم دی او لاس پریکول شرعي سزا ده شریعت دلته نافذ نه دی نو دی امزان دی هغه مطابق په سزا ورکول باندې مکلف نه بولي وشه نه دلته نافذ نه دی چې نافذ نه دی نو قانون ځان مکلف نه بولې چې دوی مطابق سزا ورکې دلته قانون دی هغه سره مطابق خلکو ته سزا ورکې چې کوم قانون دلته نافذ دی نافذ دلته دیموکراتي دی شریعت دی دیموکراتي چې موږ دیموکراتي دی ولې اراده لري خلکو خپل خواخه ده نو دوی هم غي مطابق سزا ورکول کې دي الله دین دلته نافذ نه دی مزه کحو تر اوسه پورې یو حد هم نه دی نافذ شوی تصور لاس کانون <لسكالونكي> کې قسم قسم فجایذ الترترسر شون تلویزیونونو د دې ټول د مناظر خلق تخاره کوي دی وګان په بنموغه کې دی علي نه دولت په ډیر کسان وجلې وي قانون مطابق وجلې دی الله د قانون ولکې دا نور مختلف قسم سزاګان به ورته ټاکي خو دا به ټوله اغه سزاګان په شریعت کې دغه دی پر اغه نشته نوم نشته زاید نشته و به شتمه ما د کی وکم اتمهسته ماده ترځي د افغانستان هیڅ یو طبا په جرم باندې د متهم کېدو عمل بهرني دولت ته نسپاره کړی دا زرګونو کسانه تورس پرل امریکایان تل او بویت له او تر اوسه ورسره باندې قانون مطابق د افغانستان هیڅ یو طبا په جرم باندې د متهم کېدو لعمل بهرني دولت ته نسپاره کړی مگر د ورته معاملې او د هغ با دوول تهړونونه له مخې افغانستان ور سره ته راول لري یو مګه دا هغوی به د منږ مجرمان مونږ ته را سپارې مونږ د هغوی مجرمان هغوی ته اوسپال اوله خبره دا دلته او دا ختن را ولاېږي چې کم چوک چې کافر ته د د د کوفر مطابقق مجرم دیغ دمونږته مجر ختنه کوم دوی د ورته معاملی په اس باو ورته معامله بل مسل ته ما مګ خپل د دوی مجرمان به موږ دوی ته ورسپاره امریکا به وای چې دا فلانه مجاهد داسما مجرم دی نو ما جهانی مجرم دی ټول دنیا کې مجرم دی, دی ما ماده قانون دا مجرم دی نو دا څوک چې امریکا ته یا برتانیې ته یا فرانسې ته یا جرمني ته یا روسا نو ته یا بل چا ته مجرم دی نو هغه دې موږ ته هم مجرم وي که هغه موږ ته قتل وی کله به منطقه اطل بیا زکه هغه لدین نه دفاع کړي هغه به شریعت نه دفاع کړي هغه یو داسې کار تر سره کړي چې شرعن مامور کار دی شریعت په اوتو استفاده کار وکا نو دی هغه په طالکه خدای مجرم شو خدای شریعت په طالکه به هغه مجرم دی نه دی مجرم څنګه دی مجرم نه بیا دورت معاملات مانات شي شو شزې شاته مجرم وایمه او تاته ماته راځه او ته چې شاته اغه په تا ته درس yeah. بهاره د تجهیز معیارونه ټول سره یو دي په اسلام کې یو نه دي خو په دي قانونو اساسي کې یو دی. وای چې په همغه ماده کې وای په خپل شدې بینهود بین الدول معاهدو ال میارونه معیارونه سره یو دي دیموکراتي په ټوله دنیا کې سره یو ده د اراده سره یو ده حکومت بنسټونو ش د نظام جوړ شوی اغه سره یو ده نو ځکه خو د دې مجرمای نو ترمن تفکیک موجود ندې ځکه قانوني وي چې قانون وي دی نه به فرق ولې راځي پکې مرعي له اجرا قانون هم دی مرعي له قانون خو د دیموکراسي عدالت د دې قانون اساسي په بنیاټ بل بنیاټ باندې خو مجرم نه ګڼي دلته خو دا جرم ارتكاب شوی د هم دي قانوني وي دی دوی سره نه ځکه بده ک چې هرج نه ویني چې ته د ما مجرم درکو راکو زبستا مجرم درکو معنات دا د مجاهدین اندر دیموکراسي خو مجاهدین خو دیموکراسي مجرمان دي ذکر ورته د دیموکراسي په قانون کې مجاهدين مجرمانه دي دوی اغه تاور کوي اغه دي تاور کوي اغه چیرته مجاهد چیرته ځکه ونيسي روس پرور ته نه دایتا سم مجرم نه دوی چیرته مجاهد ونيسي ورس پرور ته نه دایتا سم مجرم نه ځکه غدي جرم د ارتكاب د پاره چې دوی کم معیارونه ټاکلي هغه سره یو دي مختلف نه دي قانوني سره یو ده عقيدي سره یو هز افغان د طبيت په سلبي دو او افغانستان کې د نن نه بهر په شړل کې دو نه محکومي څوک به لوتن نه شرل کې دا نفي په ارض يا شرل دا د شريعت دي تعزيرات نه تعزير دي کنه دي اقتصادي شرل کې د لموضوع څنګه ده كه حاكم قاضي یو چوک تبعید کوي څه شړي نه غوښه شړل شي کوي نه د شریعت مطابق یو سریح حکم دی په قران کې کنه دی دی دا چې ځینې مذاهب یو یو بنه عمل کړي ځینو په بل بنه عمل کړي تشریک کړي د خو من هيسه اصل د یو شرعي حکم دی کنه دی او یو سریح حکم دی کنه دی دلته به دوی څوایي هڅ افغان د طبیعت په سلبه او افغانستان کې د نه یا بهر په شړل کېدو نما قران وای و دې شړل شي دای وای <تصفيق> نه دې شړل شي قران و دې شړل شي مسلمان هاکه مسلمان عادل قاضی هغه یو چوک دی یو جرم په بنا بنیاد باندې شړی لو وطن اپر کې ددل لپاره تعزیر غنی تعدیب غنی و دې شي مثالې حکم دی دای وای نه دې شړل کی هڅ افغان دتابیت په سربیدو افغانستان کې دیننه او یا بحر که شرل که دونه محکومی نید. نم داخل که او مملک یو وولاد نبل وولاد تا شرل لیکی او نبا بهر ته شرل کې دغه نهوشنه ماده ته تشرشی د نهوشنه ماده کې وایي د انسان تعذيب نه دي. سم خبره ده. هیڅوک نشي کولای چې بل شخص حتی د حقایق او تر لاس کول لپاره کڅه هم تر تعقیب نیونی یا توقيف لاند او یا په جزا محکوم وي دغه په تعذيب کول او دغه د تعذيب لپاره اقدام وکړي. یی د تعذيب امر ورکه دا خو اسي خوشي اوایي خبره ده. ځکه چې د مجاهدینو سره شذوي کم ډول د تعذيب نکار اخلي. او په کوم ډول شکننجبانه د اوغوینا اعتافره اوباسي خ د اخبارونه مجای کتابونه خپل خاطرې دا ټول په زروونو مثالونه دي چې په کوم کومکیبانې دو د بندیانونه اعتافاتره جنسی کری وربانندې کېږي وی کږي بر برن کږي بخوابه کږي زړاندږي سرچپ زړاندېږي د بیا هوشا کوو ترهده پې ووهی کېږي برخ ته ور کولا کېږي په اوبوې غر کولا کېږي په دبانې تحدید ولای کېږي چې د مور سره د خور سره د بد فعللی کوم پهدل ټولوشان هم روح فشارونه او هم جسم فشارونه. هم تعذبونه دا ټول ار ور کولا کږ خدلته پقانانو کې بیاایی. دا, أصل دا. أصل دا, دا دا باندې ونه ورکول کی اصلي د منګه په دې موضوع نه ده اصلي خبر په دې ورسته عبارت باندې ده دا ودي انساني کرامت مخالفه جزا تا کل مندي اصلی خبر دا د انساني کرامت مخالفه جزا تا کل مننده اوس د انساني کرامت معیار با او تحديد بيڅوک کوي چې کم کارته انساني کرامت وایي د غرب د قوانين مطابق دی او چا لاش پرې کول د انساني کرامت مخالفه جزاده دی غرب مطابق یو چوک په کانو باندې وشتل دین انسانی کرامت مخالفه جزاده زکه خو اغه تر ټولو چې ډیر بدغنی رجم بدغنی ਸੰسارول و درو باندې وحل دا بدغنی بمبارول بد نه غنی بم په مندرا خوشی کړي د اولاد او د وړو وړو بچیان و سره لوله پکې لمبيه ته نه پورته شي ات پروانه کيده پوره ای پرولوشن او بربدی د اڅ پروانه کوي زندانو ته خلګر شي د پروانه کوي خو په یو مجرم باندې د زنا خبره خپل جرم به ثابت شي او بیا هغه څنګه ساري د انسانی کرامت مخالفه جزاده دلته ټول هغه جزاګانی چې شریعت یې د مجرمینو لپاره توصيه کوي خو د غرب په معیارونو کې هغه د انسانی کرامت مخالفت دي هغه جزات تطبیق ول دلته مانه ده نو زکه خو بده 13 14 لس کلو نو کې دی یو ځل د پاره هم داسې سزا تطبیق نشو چې غرب دیهغه انسانی کرامت مخالفه وي خو اسلام نه پاغي باندې امر کوي په توجه اسې کم یو سزا هم داسې تطبیق نشو ادمونه وسول کوم چې ته غرب د انساني کرامت مخالفت وایي اغه به نه دلته نه څوک په دورو وهل شو نه چوک راجمم شو نه چوک قساس شو نه د چانه لاس او په پخې پرې شو او نه چوک نفی من آ شو نا او شړ شو په شړله بانې بندیز په لاس پرې کوله خوب پر کولو باندې بندیز په راجمم کولو بانندې بندز په درو لو بانندې بندیز ځکه چې دا د انسانې کرامت مخالف سزاګانې دي اوس تعریف بیتوکه کی ویلیده تعریف ته دې ده چې قانون یو د زکتوله دنیا کې دیموکراتي قانون یو دی او دلته بنیاد څه شایده د نظام لپاره په مقدمه کې دلته څه شایوي چې د قانون د نظام بدلته د څه مطابق جوړیږي د خلک خالك د خلکو پر اراده او دیموکراتي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د خلکو پر اراده او دیموکراتي ولاړ نظام د تاسیس لپاره دی بهې سراحت راحت کېږته په مقدمه کې د دپیسسي په مقدمه کې تا سر را ځی درې دیسم مادی ته په درې دیسمه ماده کې ها بلکې د دې څه مادي نه مکه او د دې څه مادي ترازی پور د پور وړي د ازادي د سلبی یا محدودې دو سبب کې د نه شي په دې اړه کې تاسو الحمدلله شریعه یمانه سيطرمه علم زیات دی دا د حجز مساله چا د مدیون دی حجز مساله د قرضدار دی او زياته د سفر د من د من کوله مساله د شریعي حیثیت لري کینې لري ها په دې کې لږ وضاحت تاسو وکوي د مجلس ته دی خلق ته شدا د څو ډول حیثیت لري یو څوک د چا قرضدار دی ا مفتي صاحب خیر عمومی اغه وای عمومیت اوکات یعنی یو واجد دغه موضوع واضح کیږي چې دغه مساله یو شرعي مساله د کنه چې پور په خاطر د یو څوک د سفر نه منشي دغه ازادي دی محدود کړای شي د په شریعت کې اصل ده کنه د یو شي یو موضوع ده کنه د په شریعت کې یا د شوی د کنه د یاد شي په حول کې د څه ته الله وسی او بل شریعي مسله دا د جهاد مسله نه دا د جهاد مسله نه درې او نو نو کاوه د سې چې د عین په ده باندې قانون دلته به قانون اساسي سوای د دې په صراحت باندې د اسلام په فقې کې دادی چې داین یعنی قرض ورکون کې مدیون یعنی قرض اخیستون کې د قرض ادا کول تر وخت پورې د سفرنه من کاولای شي د امده ټکه په پوره صراحت باندې وایي چې پور د پور و... د پور وړي دي ازادي د سلبي دو يا محدود دو سبب کې دی نشي د پور بیرته خستر لاري چارې وسل د قانون له لاري تنظيمي دي د شريعت له لاري نه د تل د قانون له لاري نه وایي د قانون له لاري نه تنظيمي دي شرعي لارنه جوه کومش کې حل دي د تدریشي ماده تراشه ما د تدریشي ماده کوي د افغانستان اتباد انتخاب او لو حق لري دیره خطرناک ماده ده بیرته تاسیر ولرې سلورې ماده ترشه په سلورې اومده کې الته وګورې تاسې چې الته افغان او دی افغانستان تبا دا چاته ویل کې هر چاته ویل کې یی کنه چې د دې خاورې طبیعت څوک نویې پروتړه دېنه دی. چې دې ته روکتلې شي چې دوی زه هندودا کوم مسلمان ده د يهودا ده کوم مسیحا ده د مؤمن ده کافر ده د کومونست ده مسلمان ده دې سکولر د کوم مسلمان دی دته هنه کتلای کی چې څوک د دې خاورې تذکره لري د دې خاورې طبيعت لري رسمي طبيعت لري هغه څوک دی هغه افغان دی د افغان تعریف تاسو وګورئ د افغان تعریف دلته د افغان تاریف څنګه کوي څلورمه ماده ته راشي د افغان کلمه افغان د افغانستان د ملت پر هر فرد اخلاق کوي پر هر, هر فرد اطلاق کیږي داسې نه دی ویلي چې د افغان کلمه په افغانستان کې په هر اوسیدونکو مسلمان اطلاق کیږي دای نه دی ویلي د افغانستان په هر فرد اطلاق کیږي د دې په هر فرد باندې او د ملت تعریف مخکې کړه چې د فلانی فلانی فلانی فلانی دونه جوړ دی د اسلام او د کفر خبره دلته کې ویښتنه نو دلته په افغانستان کې هندو هم افغان هم افغان دی هم افغان دي. کمونیست هم افغان دی مرتد هم افغان دی زنديق هم افغان دی ملحد هم افغان دی کمونیست هم افغان دی دي. دیموکراټ هم افغان دی سیکولر هم افغان دی دا ټول افغانان دي دا ټول افغانان دي خصه دا افغانان دی بیرت تراش تاسو چلې نشته میمادي ته چلې نشته میته نو څه ایمه چلور دېرشه میته دې قال <تصفيق> تاخد افغان تاریف و ازحش کنه در در شمه ما دي ترشی افغانستان اتبا د انتخابات او انتخابات د لو حق لري هر تبعت دي وطن بل هم انتخابات ولا شي ديو کار دي لپاره او په خپل هم انتخابات دي لشي وړ دي دل لشي ځان انتخابات شي چه استثناء ور کیشته داس په کیشته چې دي دي وطن هر مسلمان تبع دی انتخابولو یا دی انتخابی دل حق په اسلام کې کافر ته د مسلمانانو په امور کې د مداخله یا د رائے ورکولو یا د حکومت د الله تعالی صفر مې چې کافر لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا لم لم در مفهومه افاده نفي تاکید تأبید ابدا پیقینی او موکده و باندبه الله لا رسپر نكي کی دی کافر په مسلمان باندي او ترټولو خطرناک لا رسپر دی بیا کوم یاودا چې کافر دی دیوچا ولی امر شي کافر دی دیچا جمهور شي کافر دی قاضي شي کافر دی دیچا صدر اعظم شي کافر دی دیچا مدیر او رئیس شي افسر شي ددلته دا ماده وای چې د افغانستان اتاد او د انتخاب دلو حق لري ل د حق څخه د ګټه اخستلو شرایط اولارې دشيې لالاره تنظیم وي د قانون لا ک د شریت لاې د قانونلارې قانون او قانون دا قانون ساسی چا ته وایئ کوم شي ته وایي هغې مصوب چې چې قانونی مررج تصب کړی او یا دواه مجله سا نو می شوه تصویب کی او جممور ته شي کړي شریعت قانون نه وی لیکي ځکه خو د شریعت ذکر به خناشته د بیان از عز... سرور سل... دسمه ماده ترشه ده بیان ازادۍ له څخه خوندیده دی د غرب تر ټولو تیره تورې ده غدد مسمانان په خلاف ده بیان ازادۍ تاسو کوئ څومره لوی لوی د جرمون ارتیکاپ چا شوی کغه شو د پیغمبر صل اللهم صلی الله علیه و سلم په خلاف د کارټونونو جوړول که اغا لزان نا یو قرآن نامه بان یو جوړول <سؤال> جداولا وقتا بیا د ترو قرآن یا صحیح قرآن ویل <سؤال> دي که اغا با قرآن بان دی ملند وحل دی که د دی انبیاو تمثیل دی که اغا نور دی انبیاو بسی بدره دی ویل دی که اغا دی شیطانی آیاتو پنامه سلمان روش کتاب لیکل دی یا دی تاورت نور دسوم رشان چه دی دا ټول د کم انوان لانی ترسره کیه دی دا پرواز کومبښ پنامه باندې الګ شپ مزار کې کفري شایان د کمپیوټر نه د انټرنټ نه ډاونلود کول او به خلکو کي خبرول ا دېغه قاضي هم په څه باندې وچلېدله اغه څه ویل شه ما د کارونه ولیکړې د بیان ازادي ده یو په ارتدااب باندې محکوم شو د ابتدایي یو مولای د دې په خاطر باندې په زندان کې وسه ته چې د خلکو د غزند نه بچ شي به څکله قرضه د 2000 لپاره انتخابې ده نو به سم دستي د ولې هغه تنن پورې په هر کاله ګرځي ځکه هغه وخت صداع سترم نه کړا خو د استفاده کړی دی د بیان ازادي د هر ډول کفر او گمراهۍ د پاره شته خو د اسلام د پاره بیا د بیان ازادي د محدود ده د درسالورځه محکمه درادیونه هغه او خبر وورده چې قندهار کې د اسلامي کتابونو یا خصوصا د هغه کتابونو چې د اسلام سیاسی فکر او جهادي فکر بیا نووي پهغو بندې بندی دی ل کتابانو ټول کله اوکومت باندې بند لوللی وي دي دي دا د خلکو زیهنونه خراپه نو که د بایان آزادی ووي خ پرې د رخم کتاب ل کله د په چا خو ور سوټی په ور نه ده منله کتاب کله میدن ته را ستلی ده که د چا خاتې جوړېږ جوړده شي ته ته رااخلی تهولې اوي نه دا وي نظام خاپ چې د کو شي نه د دوی نظام خاپږي هلته د بایان آزادی خو چې د کم اسلام خراب هلته ب د بایدیان زااددی او مسلم حق دی چې په کم شبان اسلام ته توانان رسیږي هلته د بیان زای جای زهده په کم بانې چې دوی استعمارري نظمونونه ته د دوی تپل شوه نظمونونه ته د دوی ګډاغو نظمونو ته توان رسېږ او مثمانان په حقاوی خو باندې په حول کږ هلته به د بیان زای محدوه د یا ممنوع ده هر افغان حق لري چې خپل فکر دی وینا لیکنه انزور او یا نور وسيله لري په دې اساسي قانون کې درغلو حکومتونو پرایت سرګن کړي بیا تمغه خبره ترازو هر افغان حق لري یعنی هر کافر حق لري دلته دو افغان د دې قانون اساس باندې هندو حق لري چې لیکنه لري دی وینا لري دی انزور لري کغه كا کاریکاتور دی کبل هر ډول انزور دی تصویر جوړول او یا نور و شغا تلویزیون دا ک اینترنت دا کاغه نور وسایل دی اغه سچالو کای خپل وینا خپل فکر خلقوتا ورسای اوس کده اشرف غنی خزر پورته کیر ولا وایزه افغانایما مسیهیم واره ما دا خپل فکر او خپل وینا د لیکلو او نور وسایل له لارې خلقوتا ورسوم د قانون اسسی بیا مخني چې کو به تاید کوي <تصفيق> ولې ځکه د بیا زادي دی هر افغان د پاارټه حق ده او هغه هم افغانهون کې په دې خاطر چې تتسکرره لدي د افغانستان کهته هم دین د دي کوفر دی دی دي او راغلی لبل ځای ده په دی اسسی قانون کې د راغلو حکومونو پر یت سرګن په دی اسسی قانون کې چې کوم حکومونونه راغلی هغه حکوونه د شرت حککومونه دي کلې دکراسسي حکومونه دي اغه دی ول اس په اراده دی نظام حکومت نه دی اغه دی دین حکومت نه دی چې دی وحي په اساس ولاړ دی دی ول اس په اراده دی امدار امدارنګ د دې ماده پاتي برخه راځي وګوري هر افغان حق لري د قانون له حکومت مطالب دی بلده چاغه مخکله مخکې دولتي مقامونه ته وخي اخبار او نشر کوي هر افغان حق لري چې خپل مطالبې یې مزامین خپل نشریات چې دولتي مقامونه ته وخي نشوي مرکز دې چاغوته ورګي چې د سیده کساینده د له سرو حق لري نو اوس دلته هر افغان کې مسیهي راغی کول هندو غي هندوب کې راغی کول نه زند د کمونست سیکولر دیموکراټ د فکر راغی کول اغه حق لري کنه به ده دنه حکومت نه مشوره اخلي حکومت ته وې چې ماته اجازه ده زه دا کار وکم کنه شپ خپل مزامین نشر کی حق لري کنه لري نه لري حکم سلمان یو څلیکی نه لري او دا دینه نظام خرابېږي د دې د نشر اجازه مشت <تصفيق> قانون دی د قانون له حکومت سره قانون خبره حکومت بار بار یې کوي د مطبوعو تا... او رادیو رادیو او ټلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط یعنی ډلېز ارتباط په نور وسایلو فره مربوط حکومنو د قانون تراشي لاري تنظیمي په ځدی سره ماده راشي د افغانستان اطباء حق لري چې د خبرولو مادی او یا مانوي غوښتنه د تضمین لپاره د قانون لوګومونو سره سم ټولنې جوړي کیږي د افغانستان اطباء دلته وس مسیهان د افغانستان اطباء دي کنه دي هندوون د افغانستان اطباء دي کنه دي کومونستان دی افغانستان اتبادی کنه دی دوی د خپلو مانوي او مادي وغختنو مانوي چني ديني دي او مادي د ظاهري احساسه وغختن دي دي دوی لپاره د ټولنې جوړی کړي نو تاسو د کفر د مانوي ارزښتونو د ښپراوي لپاره یو قانونی جواز ورکړلو د کنه یو سړی د یاو خزر راپورتکی وای زما مسیحي يم افغان يم اندو افغانې یا زه کمونستمه افغانی وه ما ته قانون اسسی وایي چې تللی د خپل معنواتو او د خپل خپل معو غختتن او ماد او او مادی بختتنو د تر <سطور> سرکول کوول دپاره ټولې جوړهولی شي تشکلات شککولات جوړهولله شي تنظمون نه جوړهولی شي ځکه داسما معات دی زه د دینه دف کوم د خلک ت خپهوم د خاو به من کوي اجازه وې ور جازتې ورته دفې کې تر شااب در مزه کو په افغانستان کې دا غوښتل فعالیتونه مخنیوي تشک نشي کوي چې ارت سو ورته راځي چې دا کار مکوې دا کار مکوې دا کار مکوې د څوار لس عام کال د خلکو ورته وایي د سريالونو د لنده غرتو په دې تلویزیونونو په دې کې من شرکوې دا ولسم په بنفاسيدي رئیس جمهور اوخه ته وایي کړې وای ژړلې خپل عجز کار کوي نشم منو تلویزیون تر هوت دي خلکو په مخ کې وژړلې نشم منو نه پدې فشارونه لري د یو دغه حکومت <متحدث> حق لري د قانون لوکمن سره سیاسی سیاسي ګوندونه جوړ کړي په دې شرط چې اول د ګوند مرامنامه او اساسنامه د اسلام د سپیشل دین د احکام او په دی اساسي قانون کې دراغلو نصوص او ارذښتونو مخالفت نه کوي اماغه د ديموکراټک دیموکراسي ان اسلام ان دی نوستیتوشن اف افغانستان دغه توسي خبر وکړل چې ار چي د اسلام ذکر راستنو چې بور سره ولې نور قوانين آمان. نور قوانين بور سره ولې ای د اسلام سره د مخالفت نه لري د دیموکراسي سره د مخالفت نه لري لکه اسلام او دیموکراسي شو دوړ نو چې اسلام سره مخالفت لري هغه د دیموکراسي سره موافقه لري سره موافقه لري هغه اسلام سره مخالفت کوي ځکه دا دو بیل شېنې د دیموکراسي لخوا د انسانانو د انسانانو په ده او اسلام د الله لخوا د الله لخوا د انسانانو په ده ګوري اسلام د الله لخوا د الله لخوا د انسانانو په نظام ده او دیموکراسي د انسانانو لخوا د انسانانو په پلا... لپاره د انسانانو په لاس دلت په اسلام کې لپاره هم الله دلت... دا او لخوا هم دی الله دا دلته هرڅه د انسان لپاره د انسان په د انسان لپاره هم دی هم دی د دې د اسلام سره مخالفت نه لري او هم دی په دې اساسي قانون کې د راغلو نصوصو او ارزښتونو سره مخالفت نه لري یان د دیموکراسي سره مخالفت نه لري د بشري حقوقو سره مخالفت نه لري ذوم د گوند د تشکیلا د گوند تشکیلات او مال منابو سرګندوی دغه تش مشکل نشته دي نظامی او نظامی دولت تشکیلات او هدفونه بنل لري یعنی عسکری فعالیتونه بنل لري وطن کې ک دولت jihad کاو کوي به د دولت جهاد کوي په دوه قانون کې په دین کې نوځم جاهدین بنديانای دوی خو د جهاد دلمنځول له دې پار یو نړیوال داسې تړون جوړ کړی چې تر یو 500 پورې مملکتونه پوزونه سیټلایټونه کښته بمون اقتصادونه مفکرین مؤسسات د ټول فکره جمع کړي دي تر چې جهاد او مجاهدین لمنځې نو دی جهادو د مجاهدین لپاره خپل برنامه نه لري چې نه لري خپل دولت نه لري نو دوی بیا څه کولی دیอัลته منه یې ساده راځي بل څوک دي دي निजामي دوله فعالیت نه نشتهوله. هم سره فعالیت نه نشتهوله. د جيهاد د مخلمې لپاره یو ساري هماده ده. निजामي دوله निजामي او निजामي دوله تشکيلات او هدفونه بنل لګي. نه تشکيلات غسل لري او نه هدفونه لري. له بهرنوي سیاسي یا نور بهرنوي منابع سره بتړل نه وي. در 200 تر 200 پورې تشکيلات جوړ کړې د نظامونه دا بیا لکه د بیمن سره د خیر تشکيله لري تړاون نه لری. د نظام په خپل دی بل چاره دی دی قوم سیمې جب او فقهي مذهب په بنسټ د ګوند جوړول او فعالیت کول جواز نه لري دی قوم سیمې جب او فقهي مذهب په بنسټ باندې د ګوند جوړول جواز نه لري دوی خو خبره ده کوي چې ځینې بیا اختلافات جوړي وي خو د نور نظریاتو د جوړولو د په خبرولو د 파را جواز لري د فقهي نظریاتو په بنیاټ به جواز نه لري یعنی کچوک دموکراسی د خپارو د پااره دلته مدنې ټولونه جوړه نوه جواز ل خو کچوک دلته کچوک دلته یو اسلامي فقي مذهب خپه ئ نو بیاغ بیا مه د جواز نه جمعیت او ګون چې د قانون لهکومونونه سرسم جوړېږي د خاون مجببات او بس صلااحیتې محکم له حکوکم پر ته به نه منحل کې زه فکر کوم نن هم دومر رو بس ده باخې منده به انشاءالله بیا په بل دس کې کوو